адже доводилося йому солдатові ляйб-гвардійського полку в Петербурзі чимало по людях бувати. Нараз стояв він на варті біля палаців царицяних, своїми очима бачив, спостерігав бурхливе, розкішне життя. Звичайна річ, було йому що розказати. Цікавилася дуже хазяйка новими модами при дворі. Всілякими придворними плютками розказав їй на сону, як недавно був великий баль при дворі, як цариця наказала всім жінкам бути у чоловічому вбранні, а чоловікам у фіжмах з мушками. Як багато сміявся весь двір, коли серед балю війшов старий князь Голіцин із мушкою на лобі завбільшки з пів тарілки як мусили старі діди-сенатори витанцювати польський минует та всілякі контраданси. Дуже уподобалось хазяйці це оповідання молодого гостя. І, зітхнувши, вона промовила. І ми, бо то двораки були... Та ба! Коли принцеса була в різі, а при ній був мій чоловік, а її чоловіка до неї ще не допускали, то... Мені сам мій чоловік говорив, що принцеса до любові й волі його дуже була схильна. А чи було що між ними, чи ні, я не знаю. Примітка. Анна Леопольдівна, мати малолітнього царя Івана Антоновича, що його за допомогою гвардії скинула і посадила в фортецю дочка Петра І Лизавета. Там, у Шлісельбургській фортиці, він і загинув. Самі же Анні Леопольдівні також довго довелося поневірятися. Запам'ятав Насонов ці слова хазяйчині, Хотів їй щось сказати, та схаменулась вона. Почала прохати Насонову нікому про це не говорити. Посиділи ще трохи. Вже не йшла так жвава розмова, як попереду. Та прокинувся хазяїн, вийшов до гостя, Ну, а далі, як звичайно, наготувала хазяйка вечерю, посідали гісті з хазяїном вечеряти і не пам'ятав на сону, як той день закінчився. Прокинувся вже вранці, в себе вдома, на постелі. Минув рік. Із свого сільця приїхав Тімірязів до Москви, до зятя свого. На Тверській вулиці в земляному городі Зустрівся знову Тімірязів з Насоновим. Умовились обидва разом до Петербургу на службу їхати. Саме на Різдво 25 грудня довелося їм по дорозі до Петербурга спинитися в невеличкому селі Стукавні. Спинилися вони в місцевого попа. Добре пообідали, та й випили чимало. По обіді ліг Тімірязів на лавку відпочивати. А Насонов довго ходив по хаті, не спалося щось йому, не хотілося лягати. Підійшов він до лавки, де дрімав тімірязів, та й каже, «Дивись, бо як Росія з втупу її імператорської величності на всеросійський престол щаслива була, а нині чути, що госидарення не здужає, і дивись, якими нині нещасливі». «Е, що ти там верзеш? Якому в Росії добробуту бути? Та й надалі хіба можна чекати, адже пропало бідне російське дворянство. Жалують тих, що не тільки в цей чин не годилися. Але раніше мені в холопи не здалися б. Ну, візьми це одне. Розумовський був сукін син, школяр містечка козильця, А нині? Який великий чоловік. А все це не що інше робить, крім того, як одна любов. А що ти думаєш про теперішню государиню? А я все знаю. Знаю, кого вона спершу ще любила. Першого Аврамку. А хто то такий Аврамка? Аврам Петрович. Араб, якого хрестив государ-імператор. А другого любила Антона Мануйловича Дівієра, третього – Їздового, четвертого – Олексу Яковича Шубіна, а п'ятого тепер любить Олексу Григоровича Розумовського. Та це ще й не все. Я знаю, що й кількох дітей вона спородила. Про деяких я знаю, де вони й нині перебувають. Знаю й ту бабку, яка при тих випадках бувала. Захотілося на Сонову, чуючи такі слова, ще більше від капітана вивідати. Запитав він Тімірязєва. Та як це може бути? Де ж вона тоді, коли вагітна була, перебувала? Адже ж тоді була імператриця Анна Іванівна. По мизах їздила. І в Санкт-Петербурзі не була. Та що це? У неї батенько такий був. Якщо він не жонатий був з імператрицею Катериною, то був превеликий блудодій. А коли одружився, то хоч з жінками на блуд і не наважувався, однак в Содомському блуді був повинен. Адже він через тей в артикулі в 10 розділі легко про блудні діла написав, що і сам він винний був, а за інші Хоч малі провини, то смерть покладено. А імператриця Катерина а я теж все знаю. Адже хоч правда вона і любила свого чоловіка, та за те й другого любила, камергера Монца, якому за цей голову відрубано. А її за це государ дуже бив. Та імператриця Анна Іванівна любила Бірона, і за те його регентом зробила. «Дивись, що монархи роблять. А як же простому народу не робити? А як заарештували принцесу з її фамілією, то мене до неї призначили для охорони. І ось тоді до мене приїздили шувалови й обіцяли мені дуже багато».